Kapittel 10 Og jeg fortsatt å se, og se, på den utstrakte flaten som var over kirubenes hode, var det noe som var likt safirstein, noe som av utseende lignet en trone, det viste sig over dem. Og han sa så til mannen som var kledd i lin, ja, han sa, «Gå in i julverket, in under kirubene, og fyll dine hule hender med brennende kull fra stedet mellom kirubene, og kast dem ut over byen.» Da gikk han inn for øynene på mig. Og kirubene sto til høyre for huset da mannen gikk inn, og skyen fylte den indre forgården. Og Jehovas herlighet tok til å løfte seg fra kirubene og bort til husets terskel, og huset ble gradvis fylt av skyen, og forgården var full av det klare lyse av Jehovas herlighet. Og lyden av kirubenes vinger hørtes helt ut i den ytre forgården, liksom lyden av Gud den almektige når han taler.» og da han ga en befaling til mannen som var kledd i lin i det han sa «Ta ill inne fra julverket, fra stedet mellom kirubene», da gikk han inn og stilte seg ved siden av hjulet. Da rakte kiruben hånden ut fra stedet mellom kirubene til illen som var mellom kirubene, og han bar den og la den i hendene på ham som var kledd i lin. Han tok den så og gikk ut, og han kunne se at kirubene hadde noe som lignet en menneskehånd under sine vinger. Og jeg fortsatt å se, og se, det var fire hjul ved siden av kjerubene. Et hjul ved siden av den ene kjeruben, og et hjul ved siden av den andre kjeruben. Og hjulenes utseende var som gløden av en kryssolittstein. Og når det gjelder deres utseende, så var alle fire helt like, liksom når et hjul er midt i et annet hjul. Når de gikk, gikk de til sine fire sider. De skiftet ikke retning når de gikk, for mot det stedet som hodet var vendt mot, gikk de. De skiftet ikke retning når de gikk. Og hele deres kropp og deres rygger og deres hender og deres vinger og hjulene var fulle av øynene hele veien runt. De hadde alle fire sine hjul. Når det gjelder hjulene, så ble det ropt til dem for mine ører, «Du, hjulverk!» Og hver hadde fire ansikter. Det første ansiktet var kerubens ansikt, og det andre ansiktet var ett menneskes ansikt, og det tredje var en løves ansikt og det fjerde var en ølns ansikt. Og kirubene løftet seg stadig. Det var den samme levende skapning som jeg hadde sett ved Kebarelven. Og når kirubene gikk, gikk hjulene ved siden av dem. Og når kirubene løftet sine vinger for å være høyt over jorden, skiftet ikke hjulene retning. Nei, de ventet seg ikke bort fra dem. Når disse sto stille, sto også de stille. Og når disse løftet seg, løftet de seg med dem, for den levende skapningsånd var i dem. Og Jehovas herlighet gikk så bort fra sted over husets terskel og ble stående over kjerubene. Og kjerubene løftet nå sine vinger og hevet sig opp fra jorden for øynene på mig. Når de gikk, var også hjulene rett ved siden av dem. Og de begynte å stå ved den østlige portingangen til Jehovas hus, og Israels Guds herlighet var over dem, ovenfra. Dette er den levende skapning som jeg hade sett under Israels Gud ved Kebarelven, og jeg forstod derfor at de var kjeruber. Når det gjelder de fire, så hadde hver enkelt fire ansikter, og hver enkelt hadde fire vinger, og noe som lignet menneskehender var under vingene deres. Og når det gjelder hva deres ansikte lignet, så var det de ansiktene som jeg hade sett utseende av ved Kebarelven, nettopp disse. Hver av dem gikk stadig rett fram.